Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö 91,4 MHz och mitt namn är Björn Malmberg. Vem är den mest berömda person som bott i Tyresö? Det ska Anita Jonsson berätta för oss i det här programmet. Vi spelar också små glimtar ur Pettersson Bergers fröseblomster eftersom det här handlar om sommartiden i Tyresö. Ja, Anita Jonsson, vi hade ett ämne vi skulle prata om idag som du hade föreslagit. Ja, jag tycker vi pratar om prins Eugen, som jag anser kanske vara den mest kända personen som har bott en längre tid på Tyrusö. Och varför är han intressant? Ja, han är intressant ur, ur många synpunkter. Han har ju målat sina mest centrala, berömda tavlor med motiv ifrån, ifrån Tyresö. Och han drog ju till sig, när han bodde under i Tyresö, drog till sig många av våra absolut förnämsta och mest berömda konstnärer på den tiden till Tyresö. Vad bodde de någonstans? Ja, de bodde, det hette då Lilla Tyresö. Och det var då en förvaltarbostad som ägdes av markis Claes Lagergren som då var ägare av slottet. Lilla Tyresö grund kan man säga är det allra äldsta godset, Tyresögods hette det, som fanns där redan på 1300- och 1400-talet. Och som på 1600-talet ägdes av Axel och Gabriel Oxenstiernas mamma. Hon bodde på Tyresö så det var hon som överlät då en mark till sin son Gabriel att bygga slottet. Och det kallas då därför för lilla Tyresö. Men för oss nu, invånare i Tyresö, kallas det ju prinsvillan. Och det är ju naturligtvis namnet efter att prins Eugen bodde där. Och när i tiden var det som han bodde där? Han bodde där från 1800. 1996- till 1909. Så var det var under ett visst- antal år som man bodde där. Ja. Var han konstnär- etablerad- eller hur var han bara- en kunglig amatörmålare? Ja, han visade ju- om man tar bakgrunden- till, till prins Eugen, Han föddes ju då- som fjärde son- till Oskar och Sofia. Och när han föddes 1865. Så var det i en vanlig. Faktiskt som det står i, i vissa i viss litteratur tillbaka. en kunglig familj. Det var ju så att eh, prins Eugens pappa Oskar. Var tredje son till Oscar den första. Och det var ju Karl- Karl den femtonde som då regerade. Och dessutom fanns en son till som var äldre än Oskar. Och det var Gustav. Som vi också kallar för sångarprinsen. Eh, dessutom hade Karl den femte två barn. En dotter som hette eh, Louise. Och en, en son också. Men under en väldigt, bara under några år. Så dog både Karl den femtonde. Hans son och även broden Gustav. Och plötsligt stod då prins Eugens föräldrar som kung och drottning. Och från att ha det var en väldig omställning, prins Eugen var då sju år, men det blev en, hel, en väldig omställning för hela den familjen. Från som sagt har levt ett ganska stilla och lugnt kungligt familjeliv till att plötsligt bli, bli kung och drottning. Drottning Sofia som var ju en mycket humanistisk kvinna och lät också sina, eh, sina fyra söner gå i en någorlunda vanlig skola och träffa vanliga, om man nu kan uttrycka sig så, eh, kamrater. Och prins Eugen eh, visade ganska tidigt en konstnärlig ådra och då kan man undra, vad har han fått den konstnärliga ådrande ifrån? Jo, det skulle jag nog vilja säga att han har fått dels från sin farmor Josefin. Josefin som i sin tur var dotter till en styrsson till Napoleon. Han hette Eugène Boarné. Och Josefin och Oskar hade ett antal barn, de hade fem barn. Men bland annat hade de en dotter som hette Eugène Nye. Och hon blev en ganska berömd skulptris, och bland annat har hon gjort den här berömda skulpturen Kan jag tala? Där man ser en hund och en pojke sitta, ja, som det ser ut som pratar med varann. Och prins Eugenlär har stått modell till den, till den pojken. Och han hade ett väldigt stöd. I, I framförallt sin faster eh, Eugenie i sin, i sin konstnärskarriär. Men också utav sin mamma Sofia. Hon var ju som jag sa tidigare en väldigt humanist. En, en, och, och tänkte mycket på välgörenhet. Och det Sofiahemmet kom ju från henne. Hon byggde upp en, en, en eh, där på på Sofiahemmet som fortfarande finns där. Och 1886 så äntligen kan man säga så tillet naturligtvis hans mamma Sofia med, med gott stöd av prins prinsessan Eugenie som, eh, eh, i att han skulle få gå eh, konst, att han skulle få åka till Paris och, och träffa de främsta konstnärerna i Paris. Det var även faktiskt med sin pappas eh, goda vilja som han gjorde det men det var under villkor att han ändå måste fullfölja sina kungliga plikter. Så det var att klä på sig eh, fina uniformen eh, och åka på kungliga bröllop och vara med på stadsbesök och eh, han gillade inte det speciellt mycket. Men då var han 21 år då? Ja, när han åkte till, till Paris. Och han umgicks ju i de allra främsta konstnärskretsarna. Han, han var ju mycket god vän med Karl Larsson, med Andersson. Han var ofta uppe i morra hos Andersson. Och, och sen samlade han ju naturligtvis konstnärer runt omkring sig på Tyres också. Vilka var det? Ja... Vi kan ju nämna några då, den, den allra främsta var väl Rickard Berg som också ligger begraven faktiskt på, i, på Tyres kyrkogård. Om eh, man kan nämna någonting om, om Rickard Berg så bodde han som sagt på klockargården med sin familj eh, och eh, han hade tre stycken döttrar som hette Kerstin, Ellen och Maja. Och Maja Berg blev också konstnär. Hon gifte sig med en annan konstnär faktiskt som hette Reinhold Holterman. Hon hette Maja Berg Holterman. Hon var född 1899 och levde till hon var över 90 år. Och hennes, de hade en dotter tillsammans, Maja Berg och Reinhold Holterman. De hette Måd. Och jag blev faktiskt arbetskamrat med den dottern. Så vi hade mycket att prata om. På våra luncher och våra kaffepausar. Och det är faktiskt också så att jag har fått en, en tavla. Jag har en tavla av Majaberg Holterman. Och jag har även en tavla av Reinhold Holterman. De bodde, Majaberg bodde ett tag i Holländartorp. Om ni vet var Holländartorp ligger. Den ligger ut med Brakmarsvägen. Eh, och där eh, och min far och farmor och farfar bodde i någonting som heter Strömstugan och den passerar man när man går till Holländartorp och min pappa har berättat att han träffade på eh, denna dotter Maja vid några tillfällen när hon var på väg till Holländartorp. Hon lär varit väldigt vacker, hon var fyra år äldre än min pappa eh, och hon hade också dessutom ganska svårt faktiskt för att... att eh, eh, jag svårt kan jag inte säga Men hennes pappa stödde henne inte speciellt I, i hennes konstnärs talanger Hon var ju flicka och, och de kanske inte skulle ägna sig så mycket åt konst Även om man var dotter till en sån stor konstnär som Richard Berg Men de blev väldigt goda vänner eh, Prins Eugen och, och eh, Richard Berg Och eh, vi hade även Oskar Björk Som var en väldigt eh, duktig porträttmålare och eh, ni som har varit på och gått och tur på Tyresö slott vet att det finns fem stycken fantastiska porträtt utav familjen Lagergren. Med markisen, hans första hustru Caroline och deras tre söner Karl Johan och Claes som är just målat av Oskar eh, Björk. Eh, så att han vistades mycket på Tyresö. Det var en hel koloni med konstnärer där. Ja, Uh, hur, hur levde de så att säga Som kollektiv eller? Ja, De bodde ju på olika håll I Tyresö naturligtvis Men ganska samlat kring, kring Naturligtvis slottet uh, Och jag tror också Prins Eugen var ju oerhört uh, Gästvänlig uh, Rickardberg som sagt bodde med sin familj På Klockargården uh, Och sedan hade vi då en, en annan uh, Konstnär, en, en danskonstnär Som heter Viggo Johansson som tillhörde Skagen-målarna. Och jag tror att många av de här konstnärerna- bodde faktiskt hos, hos Eugen. Det var ju ganska stort det här. Prinsvillan är ju en ganska stor med- jag tror att det är en 10-11 rum eller någonting sådant. Men det var ju vandrar hem. Ja, det var ju det. Ja, är fortfarande. Det fortfarande ja, är fortfarande ja. Eh, och och jag, jag misstänker att, att han- att han lät många av de här konstnärsvännerna eh, bo hos sig. Men det var ju en väldigt uppmärksammad och välbesökt utställning här i somras, sommaren 2013 på Valmarsudde. och Där man hade då eh, av, då man så ansåg liksom att så att det var en konstnärskoloni på Thyrus just under, vid sekelskiftet och fram kan man säga till 1900. 20, någonting sådant. Hade de utställningar också där på Tyresö i under den här tiden? Mm. Nej, Inte vad jag vet. Inte vad jag vet att de hade det. Däremot så har ju då det har funnits ett antal utställningar eh, på Waldmars Udde. Det här var ju en av dem då, men det har funnits med tyrusebilder var för ett, ett antal år sedan, och sen är ju många av utav, utav de permanenta. Tavlorna av prins Eugen finns ju på, på, i Valdmarsudde, framförallt i hans privata våning. Där ser vi bland annat molnet. finns ju där. Men det, ibland har man då också haft eh, speciella utställningar med, med bara tyrus och bilder. Det är Anita Jonsson som berättar om prins Eugens sommarvistelse i Tyresö för hundra år sedan. Är det några speciella tavlor som du känner till som har motiv ifrån Tyresö? Ja, han, han, man kan ju säga så här att hans mest centrala och berömda tavlor är just motiv ifrån Tyrusö. Och jag tror att om man frågar vem som helst som känner till lite grann om konst och framförallt om prins Eugen, vilken hans förnämsta tavla är, så säger många Målnet. Och det var så här att han hade faktiskt påbörjat eh, Målnet innan han flyttade till Tyresö. Oftast var det så att prins Eugen, han var väldigt duktig fotograf och det har vi också fått se exempel på eh, i, i församlingshemmet där fanns en fotoutställning med, med prins Eugen Och han, må, han, han fotograferade ofta sina, sina motiv som sedan han målade av. Och han var väldigt fascinerad av måln huvudtaget och deras formationer. Och när han då kom till Tyrusö så, så tyckte han sig bakom lilla Tyrusö där han bodde tyckte han kunde se... Hans föreställning om hur han ville måla, måla molnet och, och hur det kunde se ut. Så han, han, och det är ju så här också att många av hans berömda målningar som då är, är från Tyrosö. Där har ju nu, eh, finns det då tavlar var prins Eugen stod någonstans? Att, och, och det finns en tavla då där han stod förmodligen där han målade molnet- och det är i en backe nedanför lilla Tyresö- kan man, kan man se den tavlan. Jag har alltid trott när jag sett molnet- att, att han har stått på ett helt annat ställe- med blicken mot kalfjärden. men det är faktiskt tvärtom. Det är blicken mot Stockholm som han har haft- och man kan se, eh, se molnet. Men det är väl en av hans mest berömda tavlor- som de flesta känner till. Sen är det ju också- många som säger något som heter det gamla slottet- men det är alltså inte från Tyresö utan det är från Sundbyholms och det målades strax innan han, han valde att bosätta sig på Tyresö. Sen kan man undra hur kommer sig då att prins Eugen valde Tyresö? Han studerade på Uppsala universitet- och där mötte han en kvinna som heter Helena Nyblom- som kom att betyda oerhört mycket för, för, för prins Eugen Han var mycket god vän med henne under hela livet. Och hon hade hyrt under några somrar flygeln, en av flyglarna till, till, till slottet, utav markis Lagergren. Och hon, hon visste att prins Eugen var ute efter en sommarbostad. Han bodde på vintern, bodde han i arfurstens palats som nu är då UD, tillsammans med sin bror Karl och hans familj, men han ville ha en, en, egen, en egen, framförallt sommarbostad. Och, eh, där sa Helena Nyblom, nä du måste komma hit ut till Tyresö. Här är så vackert och, här kommer, och du har för möjligheter att bo, bo i en utav markisklas lagegränsförvaltad bostäder. Så kom hit och, och han besökte henne vid några tillfällen och blev oerhört fascinerad av Tyresös natur. Vilket gjorde att han blev kvar då i drygt tio år. Hans eh, stora naturintresse då som mm. kom till uttryck i hans ja. måleri, eh, kom det till uttryck på annat sätt också? Ja, han har ju faktiskt betraktats som en av Sveriges förnämsta naturskildrare- och framförallt eh, åt det mest typiskt svenska. Och han har ju då en av hans mest berömda tavlor är eh, björkbackar. Och med vitsipper eh, på, på marken. Som är oerhört eh, vacker, vacker tavla. Och det, det motivet hade han i många av tavlorna. Eh, ja han var oerhört intresserad av utav, utav naturen. Och det mycket hade han nog fått ifrån sin, från sin mamma- som var en mycket speciell- och hon, hon hade nog, tror jag- Eugén som sin favoritson skulle jag gissa. Och, och, och en av de förnämsta- väldigt fantastiskt skildrade eh, målningar- av drottning Sofia finns ju just i Valmarsudde- på, i hans privatvåning- och den är målad utav en av hans konstnärsvänner, då Andersson Den är oerhört vacker och man kan se, se hennes, hennes mjuka, mjuka karaktär där. Mm. Sen skriver han dikter också. Ja, jag tänkte jag skulle ta och, och läsa... En, en, en, ett brev faktiskt som prins Eugen skrev till Viggo Johansen som jag nämnde. Som var alltså en berömd dansk målare. Då skriver han så här 1897 vilket gör att han har bott då några somrar på Tyrese. Om jag ändå kunde få visa er naturen här ute. Den är tjusande, rik och omväxlande. Den har dammaks leende lövskogsprakt och Norges kraft och rörliga terränger. Här finns stora fjärdar och små insjöar som skimrar fram emellan träden var man går. Granskog och klippor växlar med gröna ängar med ekar och askar så att Bellman kunde inte bättre begära. Han var som sagt oerhört fascinerad av Tyresus natur och hans främsta Eh, utsikt kan man säga den var över Albysjön eh, han hade en speciellt berg som han stod på som är eh, på Albysjöns eh, ja vid Rävnäset och det var faktiskt så här att prins Eugén blev så förtjust i Tyrese och Tyreses natur att han hade väldigt eh, många tankar om att bosätta sig eller att, att bygga en sommarbostad just på det berget vid Rävnäset där han hade den här fantastiska utsikten över Albysjön. Och det gick så långt att han hade också engagerat Ferdinand Boberg som var den tidens förnämsta arkitekter som sedan också ritade Waldemarsudde. Och, han, och det här var ju markisens mark och han hade då väldiga, eh, Han diskuterade med markisen om det skulle vara möjligt. Men det visade sig att det skulle bli alldeles för dyrt, till och med för en prins, att, att bygga en, en sommarbostad där. Vilket gjorde då att han, att han eh, flyttade så småningom från Turuse eh, 1909 och började också då fundera på att bygga ett eget, ett eget hem, vilket blev då Valmarsudde. Men var han aldrig i tydelser på vintern? Det var väldigt sällan han, han, han var på vintern. Då, då skulle jag gissa att han fullföljde sina kungliga plikter. Och det var ju så här att kungliga prinsar de skulle göra en militär karriär. Och det var ju det också som hans pappa Oskar II också ville, att även Eugen. De andra Hans tre äldre bröder, ja, Gustav blev ju sedan Gusta den femte, han blev ju kronprins då 1872. Eh, och eh, Oskar gifte sig faktiskt med en, en, en, en icke-kunglig, Ebba Bonde. Och hans, hans, eh, hans andra bror, Karl, gifte sig med en dansk prinsessa. Och de blev ju militärer, alla, alla, ja, han blev ju kronprins då, den V naturligtvis- men de andra blev militärer. Och eh, även, även faktiskt, i sken gjorde en viss karriär inom militären. Han blev skvadronchef. Och vad jag förstår är, då är man chef över cirka 200-300 personer tror jag- i, i Livgardet. Han var kavallerist. Och han lär ha varit en god, en god ryttare- men han såg sig själv som en humbug i han, han Det var ett väldigt starkt motstånd motståndsförhållande till att vara konstnär och till att göra en militär karriär. Men han ställde upp lojalt och solidarisk på, på de plikter han hade som, som prins till en, en kung. Men han levde ensam. Han gifte sig inte. Nej, han, han gifte sig aldrig. Han hade många, oerhört mycket vänner. Framförallt naturligtvis bland, bland konstnärerna. Men bland konstnärernas eh, fruar. Han var väldigt god vän med Anderssons eh, fru Emma. Eh, och och eh, även då med Rickard Bergs eh, familj och framförallt med denna kvinna Helena Nyblom och, och hennes eh, familj. Men han, han eh, föredrog att leva ensam. Jag ska nämna lite grann om prins Eugens stora och berömda tavlor. Han fick ju då under de här åren framförallt när han bodde på Tyresö uppdrag att måla eh, muralmålningar och eh, bland annat i norra latin som kanske är en av hans mest kända. Och de är just motiv ifrån, ifrån Albysjön. Sommar och den ljusa natten. Och där har han stått, stå, då stått uppe på berget vid, vid Rävnäset och målat av det. Det är fantastiska målningar som man kan se i trapphuset i Norra Latin. Norra Latin är ju idag då en stor konferensanläggning. Så att det är många som får tillfälle att se de fina tavlorna. Han har också målat då... Han tyckte ju naturligtvis om att måla av slottet och kyrkan. Och... Eh, Kyrkan har han målat av i flera tillfällen. En av hans mest berömda då från slottet är Glimrande fönster. Där man alltså kan se slottet, hur det såg ut då i början på 1900-talet. Där då inte flyglarna var riktigt uppbyggda. Han har också en av de andra berömda tavlorna är, är det stilla vattnet. Som föreställer fatburen. Och där han står på Brakmarsvägen, en liten bit från Holländartorp. Och eh, målar av eh, det stilla vattnet, en väldigt fin tavla. De här många av de här tavlorna är ju då, tillhör en permanenta utställning på Vallmarsröd. Det rekommenderar jag verkligen att, att gå och titta på. Det finns många bilder ifrån och tavlor ifrån, från Tyrusö. Han har också målat en fräsk. Man fick uppdrag till, till det nya stadshuset när det invigdes då, 1923 i prinsens galleri. Det är så att, att ursen han heter, förutom ursen så döptes han till Napoleon och Nikolaus. Och som jag nämnt tidigare så är det faktiskt så att, att man kan säga att det nuvarande svenska kungahuset härstammar lite grann från Napoleon. Inte riktigt så, men hans styrson då Eugène Boarné var ju då eh, styrson till, till Napoleon. Och det är inte av en slump att, att Eugène fick både Eugène från den styrsonen till Napoleon. Eh, som sedan blev pappa då till, till Josefin, till, till Eugènes farmor. Och fick också tilltalsnamnet eh, Napoleon. Man kan också säga då att, att prins Eugéns konstnärliga ådra- som jag pratade om tidigare- kommer förmodligen då ifrån hans farmor Josefin- och sin faster Eugenie. Eh, och den har ju fortsatt. Vi känner ju Sigvard Bernadotte. Vi känner till eh, Gustav VI Adolfs intresse för arkeologi. Vi vet också att drottning Margareta utav Danmark- är väldigt duktig på att, att måla- och även- och nuvarande prins Carl Philip är ju designer också. Har designat några matbestick tror jag. Så det har gått i arv, den konstnärliga odran i, hos, hos släkten Bernadotte. Eugén, han trivdes ju och tyckte Tyresus natur var oerhört vacker. Och han bodde ju på vintrarna i arfurstens palats tillsammans med sin, med sin bror Carl och hennes familj. Men vill ju naturligtvis ha en egen bostad och framförallt på sommaren. Han hade varit lite grann i Italien. Han hade bott på, på Ballingsta ute i Huddinge. Men han ville ha något permanent. Och, och, där fick han ju bo några somrar naturligtvis på Tyresö. Men han hade också väldigt framskridande planer om att bygga sig en sommarbostad på Tyresö. Och diskuterade då med markisen som ägde all mark- i, I den största delen av fallet av Tyrese. Och han ville absolut bygga sin, sin bostad på berget över Albysjön. Där han ofta stod då och målade ut, av eh, holmarna och öarna i Albysjön. Och han anlitade då den främsta arkitekten den, för den tiden. Färden Boberg- som vi känner som bland annat. Eh, har, –har ritat posthuset och ja, många andra byggnader i, i, i, i Stockholm. Eh, han anlitade Ferdinand Boberg att rita hans sommarstug– –men tyvärr visade det sig att det skulle bli för dyrt– –om det var läget uppe på berget eller om markisen begärde så, så mycket pengar. Men, men han avstod tyvärr från det. För den här färdenan Bobberg fick ju då istället rita Valdemars Udde, som senare blev hans permanenta bostad. Det var ju så då att, att markisens äldste son, som också hette då Claes, han fick ju bygga en fin byggnad på ett berg med utsikt över, över Kalfjärden som nu heter Tyverga. Tack ska du ha Anita för den här informationen. Ja, tack så mycket. Det var Anita Jonsson som berättade för oss om konstnärskolonin kring Tyresö Musikvinjetterna var ur fröseblomster. Det här programmet hade producerats av radiogruppen för Radio Tyresö. Och mitt namn är Björn Malmberg.